Ja, ska vi sätta igång där här skiten? Ja, du får presentera så får du Vad göra det. Vad heter Ted och Kivis podcast? Tokpodden. Tokpodden. Vi säger då, jag säger Torkpodden, Tokpodden säger Ted och Kivis podcast. Ja, då hälsar som väl välkomna till Ted och Kivis podcast som vi i fortsättningen kommer att kalla för Tokpodden. Första avsnittet på dagens gäst är Mikael Kampese. Välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Och även Ted med såklart. Jo då, Ted här. Och du kan ju börja med listan på en gång. Börja, börja. Kanske jag presentera oss. För de som inte vet vilka vi är. Vilket det är väldigt få tror jag. Vi ska inte börja med att säga hybriskt direkt att tror att vi är något. I varje fall, jag Kan jag börja med det? Ge våra gäster då. Kan PSM. Ja. Klubbchef Eskobandi. Ja, bra det. Italienare. Halv sådana, ja. Arsenal fan. Så in i Norden, ja det är också. In i är de från England? Ja, det är de, fast andra sidan jag är från Italien så att vi får se Ja. bra. <laughs> Juve? Ja lite grann, men det är Arsenal eh, till 98% procent och Juve två då, om jag ska säga något annat lag förutom VSK-bandy. Vad säger släktingarna om det? Nej ja, det är inget bra alls ska jag säga. Eh, är man nere i Italien hos släktingarna och min pappa har väl fått förklara både en och två gånger hur det här kunde ske. Då. Man har väl inte sådär jättetilltro till engelska lag där nere så att... Nej eh, det känns lite så där gör det, det är rätt tufft. Och var känner man en dig ifrån? Ja det är ju... Får man ju fråga någon annan, inte vet jag. Eller, har ju aldrig spelat band i alla fall, det kan vi ju konstatera. Gammal eh, ar arbetshäst i IFK Västerås Division 2, det är väl möjligen där då, jag vet inte. Annars är det halv en kring halsen i VLT eller? Ja det har ju också blivit. Det gäller att liksom, ha något sådär personligt så att eh, den brukar åka med, ja. Mm. Och sen har vi då Kiwi. Och var känner man igen dig ifrån då? Ja, framförallt Twitter de som känner mig antar <laughs> flitigt där. Annars vet jag inte riktigt vart man känner igen dig ifrån. Mm. Rattugglan i Mariestad kanske, vad vet jag. Ja, Snoddefritösen. Ja. Den är stora i sig, det är också... <laughs> <laughs> det är lite cliffhanger, det kommer senare i serien. Ja. Men annars var det också för jag har Ja, skribent på hemsidan har varit det är tre säsonger nu och gud, har utvecklat det tillsammans med Campeza och Dejthead. Och jag ska ta mig och känner mig igen med mig ifrån. Ingenstans antagligen, men... Bakom kameran. Ja, bakom kameran. Vi ska vara underplay. Ja, jag har figurerat i Radio Västerås i några år. av ja, vad har jag annars gjort? Inte så mycket mer i den här stan, tror jag. Men... Eller, oj, oh, jag vet inte var med En, en liten anekdot. Vi börjar med det direkt. Mm. Under fotbolls-VM eller EM. Jag vet inte när det var. Vilket det var. Då var jag med i radio, SVT, TV4, VLT, tidning samma dag. Varför då? För vi gick och såg fotboll på bio. Och den är ju speciell i och Och då kom vi med samma fem jobb i alla medier samma dag. Ja, var det bra då att se på bio? Fotboll på bio. <laughs> ja, det är ju väldigt svårt, i i kan Är bli någon stämning. Det. Nej, var det inte. Nej, Nej men så är det det. Och den här podden idag, det blir ju mycket som du... Själva Kampo här, vi är ju en del bandy i så. kan jag tänka mig. Jag trodde jag skulle slippa det, men vi kör väl den, får se då. Det känns väl som att en, en del anekdoter kan dyka upp här också. Ja, det gillar vi, det är, alltså, det, är det bästa som finns. Få alltså, se om folk litar på det vi säger, det tycker jag är så bra faktiskt. Vi kan börja med en direkt, Vad som inte har med band att göra. Du skrev på Twitter igår, vi delade rum och plats en gång i tiden. Han vann trippen med United och jag fick möta Avesa med flera. Jesper Blomkvist var med i Vesat Studion igår. Ja, Vad kan man Nej, men det var ju faktiskt så. Vi, vi delade ju rum under Nordiska mästerskapen 89 i England. Det gjorde vi Vi delade faktiskt på, på Vänsterflygen också i laget. Så jag tror vi spelar. Om jag inte minns mer, men så spelar vi lika många matcher. Så det var, ju, det var ju rätt häftigt. Sen så gick det väl något år. Jag brukar väl säga det lite på skoj sådär att. Samma dag. Jag tror faktiskt att det var samma dag som Jesper gjorde debut Champions League på San Siro med Milan. Så drog jag ut på Avesta Gp, gamla division 2 med för att möta Avesta. Så att, det kan gå fort på några år sådär. Och det var väl någon sån där grej som faktiskt, man kunde se det tidigt att Jesper gick och la sig inför någon träningspass i England där med pojklanslaget och hade med sig läxor och hela paketet och körde, men sen var vi väl tre, fyra stycken. Vi tyckte att det var lite roligt att springa ut till puben, så vi klättrade ut genom fönstret. Men han blev kvar, och det var väl där vi skildes åt någonstans. De som hängde på puben de övriga, de var inte heller någonting, eller? Nej, de blev inte det. <laughs> Konstigt nog, så blev det så. Nej, äh, var var ett rätt bra gäng. Jesper bland annat, och sen Anders Andersson då, som eh, spelar i Malmö, och Blackburn och Benfica, och så att, eh, de grabbarna, de var kvar, men vi som eh, drog ut, vi mötte Avesta. Och ingen fel på Avesta, men det är lite skillnad. Men eh, du är faktiskt en större bedrift än vad Jesper Blomqvist har. Jaha. Jesper Blomqvist har varit med FC Zäta. Och det är väl man kan skryta med på det sättet? Nej, det kanske det inte är. Det, nej. Så det har ju en stor fördel. Ja, det får jag nog <skratt> säga. Så att, ja, så kan det vara. Jag tycker, bara bandy och idrott, det kan ju gå på lite annat också så de här lite, så här klassiska podcast podcastspaningarna Bara det är ett samma ja, som det alla verkligen. har jag gjorde en spanning igår Jaha, ja. men det kan ha ha här, här med keno. ha ha ha ha ha ha ha ha en ha ha ha ha ha ha ha ha Ja för övrigt vet du vad podd är? Har du lyssnat på någon podd förut? Ja jag har lyssnat på min gamla gymnasiekompanjon i ena bräckan faktiskt på en podd angående fotbollen i Uppsala. Det känns som att det han mot hela Uppsala fotbollen just nu så att, den satt jag lyssnade på den kvällen för att vissa att ni skulle komma hit så att jag skulle ha lite koll på läget. Men han mot hela Uppsala Vadå? Nej men alltså han, han har ju en bild av hur fotboll ska bedrivas och utvecklas. Och det går inte riktigt hand i hand med vad man tänker i nej, stora delar av fotbollssverige skulle jag säga. Men definitivt inte i Uppsala som han upplever det. Men har han bra tankar då? Ja jag tycker att han har bra tankar. Vi satt här en, en natt, han var här faktiskt nu för inte så länge sedan. Och vi har väl ganska delade meningar. så det är inte riktigt, men fast vi har aldrig liksom velat ge varandra att vi är 100% överens heller. Det kommer väl aldrig bli så. Men han är inte helt ute och cyklar. Nej det är han inte. Nej. Eh, på såg ni den hockeymatchen som var på tv nu här, som har gått den här programserien? Jag såg det du nämnde det på Twitter bland annat med Felle Jag och... kände -laget. Ja, laget mot 94-laget. Ja, jag såg den inte alls, så bara någon minut. Men jag vet inte hur, hur gick det i den. 5-5, eller? Ja, hyfsat fixad match. Men, men alltså, någonstans ändå så kan man väl tycka att de gjorde det rätt bra, liksom. Men om OS-lagen inte fyrade där dåliga att stugga synd det kan jag aldrig tänka men liksom, det, det skulle ju kunna bli 30-0 tjänster som liksom. Sen hade de ju för sig stärkt upp lagen, men det är, ja, fixad. Hur sammanfattar man Pellas insats? Pelle Fossak? Ja, det var ju ändå bättre, tycker jag. Man såg ju definitivt att eh, blicken finns ju där, liksom. Och sen var ju han en av de få jag, som faktiskt hänger med riktigt bra på grillen. Olle Sarri, tycker jag, han överraskade oss mig också. Kerov segermyr till hockey. Ja, precis. Ja, precis. Men det där jag tänkte på i programmet som var innan, när de fick besöka Globen, oh. såg du de på det programmet. Oh. När alla går in i här klaska och gud, ska vi spela här? Oh. Gud, det här är ju helt fantastiskt. Då visar man en bild på Pelle Fosso. Och det måste ju vara så totalt fejkat, för han kan ju aldrig tycka att det är imponerande att gå in i Globen. Nej. Man på de matcher han har spelat på, både studenternas och VM-finaler. Och gå in i ett tomt globen. Det kan väl aldrig vara imponerande. <laughs> det var ju ingen fråga, Pelle har inte så här ringen vän här. Hur <laughs> <göra> det? <laughs> det jag dig starkt på? Jag alltså, va? <hör> han är på det. Så här, för Olle Sarri går in. och okay, det kan jag förstå. För han har väl haft en publik på 50 pers i sin karriär. Men du, vänta nu. På tal om publik. Var det inte lite fiasko med publiken när man tittar på själva matchen? Jag tyckte det var ju, var ju inga där. Var det Jag tyckte det såg ut vara rätt mycket då. Men... men man är ju van och lagen är uppe så 13 850. Det var inte ens nära liksom. Mm. Det kanske var, kan det en, jag har ingen aning då sa inte publikssiffran heller, de kanske inte ville säga Nej ja, Det var mer än vad Gif Sjöstrås brukar ha Det var alltid 122 Så att det är lite fler år. <laughs> Ja, det var lite Thomas Stola faktiskt Det såg jag någon minut jag såg. Men undrar hur de levererade den publikssiffran Räknar de Thomas Stola som var sålda eller? Det brukar ju vara en liten het potatis också Ja, det skulle man vilja veta faktiskt. Kanske gjorde en Hammarbybandy Hur gör de? Titta ut, det ser ut som det är 2-7 är det, är det en som står och räknar här? Ja, det, det, skrönan säger det, jag är ju rätt säker på. att han, han är helt skön faktiskt, han hittar ju det 2731 exakt idag. <laughs> det är bra gjort alltså. Ja, sen vet jag inte om det är riktigt är så det, det känns så i alla fall. Kanske vi kan plocka in och ha ett till andra saker. Så jag lägger liksom en tusen bollar i en säga Hur många bollar? Ja, men det är ju det här, det ser man ju direkt liksom. Socialkunskaper. Det, det slår mig, att man redigera? Det var ingen bra bra att säga sådär. <laughs> jo, det kör vi på. Han tar väl inte bort Kör Så det oredigerat. Uh -huh. um, annars, vad har hänt i veckan? Som har gått i måndag av tjej. Så det har inte hänt så mycket. Och nu tittar vi på Kiwi, bägge två. Va? Jag vet inte, vad, vad har hänt i veckan? Ja, vad har hänt i veckan? Ja, vet du, du följer ju Twitter så att du kan ju säga vad som har hänt i veckan. Ja, min Twitter är fullt med arsla grejer i alla fall. Det är blandade. Känslor efter 1-1-matchen, ja yeah. det också, det är... ska jag inte uttrycka mina känslor över honom, men ja, jag gillar Denna. honom inte ja. i alla fall. Nu var det... Manchester United, vann inte Percy. en gång nu får du ju förklara Nej, den var ganska dåligt tror <laughs> jag. Ja, det liksom, no, men... en... Var det inte United som vann, eller var det vann Percy? <laughs> <laughs> <laughs> Nej, okej, okay. det var dåligt. <laughs> Villa ville, kul. Ja men så kan det vara. <laughs> ja nej, det var jättedåligt då. Usch. det Nej men det är tråkigt att ge honom straffen som Sagnar gör. Det är så klumpigt och idiotiskt så jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Säger nej du men det? alltså nej. Det, för det första att slå bort den som man gör och sen alltså att jaga hem på det sättet när det är tre, tre backar innanför. Nej men det, det, det får inte ske liksom. Så enkelt. Det spelar ingen roll vilket mm. lag där. det är ju, det är rött kort bara på det, liksom. att man gör, gör ett sånt ingripande, tycker jag. Då. Men det finns väl rätt mycket övrigt att önska i Arsenal som det är just nu. Det är väl helt fantastiskt att de ens slåss som en tredje plats. Det, ja, det känns jäkla märkligt. Ja, men det känns som att de gör det rätt bra ändå. Faktiskt, vi 15 senaste matcherna så är det bara en förlust. Ja, jag brukar till och med sticka ut takarna och säga att de är tre man mindre varje match. Så det är ju jäkligt vad jag gjort i så fall. <laughs> Ja, vilka tänker på då då som inte borde vara på plan? Ja, men alltså Mertesacke liksom 3-0-4, lång vinn, inte kan inte ta markering. Det är väl en som jag liksom inte riktigt förstår med på sig. Sen har han säkert någon storhet som inte jag ser. Ramsey jag har jag haft i Twitter-konversation med andra <laughs> Arsenal-fans som liksom... Ja, jag kan väl tycka att man kan kräva mer av in i mitt fält av Premier League. Sen, to den totala avsaknaden de får var det så... Liksom... Det lyser ju såklart och tydligt så att det är helt otroligt liksom. då har ni 5-6 forwards Ja om de nu är forwards jag vet. Det är ytterst ja, Jag har ju varit på den sidan att hylla Gerard lite för det han har gjort. Men nu har jag faktiskt blivit trött på honom själv. Han <laughs> presterar så... inte alls och nu tog han ett tveksamt kort mot fullman borta. Så att ja jag vet inte om han blir kvar. Nej men det, alltså Ja herregud Nej men alltså bara När sista matchen Tre inspel från höger Han går med vänster foten först Och blir förvånad bollen åker utanför Det, det lär sig folk liksom De här sju år Att ta den foten som är bäst lämpad liksom. Så att nej jag är inte alls nöjd med det Det kan jag inte påstå Men det är som sagt Jag är så galen Arsenal fan Så att det blir jobbigt så. Men det krävs ju lite mer där, kan jag tycka mm. Annars till helgen Liverpool Bör ju nämnas. 6-0 då. Ja, men mot korthuset Newcastle. Ja, det, det är klart att 6-0 är alltid bra. Den är svart. Utan så är det så också. Ja, så kan det vara. Han skulle träffa Tyson. Han skulle gå igenom när man biter. Nej, men alltså. Han var så att säga. Ja, det var. Nej, ja, men alltså. Jag har ju full respekt för sådana här traditionsstarka lag som Liverpool. Faktiskt. Det törs man inte säga, men jag gillar liksom så här lag som Totten och de har ju en historia att falla tillbaka på. Så, ja, men jag, det, jag ska ge dem det. Sen sa jag inte att jag håller på dem, men det är genuina lag tycker jag. Det finns lag som inte är dugg genuina. Liksom. Så att nej, men det blir kul att jag på det. Kan jag tycka, de ska ju vara med där uppe någonstans. Sen behöver inte vara för oss. På tal om Suarez så har han varit ju sett till ligans näst bästa spelare i helgen och när han blev det så buade delar av publiken som var fotbollsspelare. Det är väl lite överdrivet kan man tycka. Wow. Även om man inte gillar någon privat så borde man ändå hylla honom som den fotbollsspelaren. Är. Ja men det är också en sån här alltså det är någon form av spelare att älska och hata va. Det, det, det finns ju, jag kan aldrig tänka mig att Brendan Rodgers har lett när han ska gå igenom taktiken med honom att så här ska du springa och inte utan han springer liksom. Så kör han på den vägen som är öppen just då och där kanske du skulle springa ut i mitt fält där, men där var han och det finns ju en storhet i sådana spelare. Sen bränner han rätt mycket faktiskt. Men han sätter ju dit. Han har ju mycket chanser så han gör ju mycket mål till slut. Så att det är ju i vissa är det är fantastiskt att ha en sån. Sen i andra skulle inte det funka. Men det är ja helt okej okay och kan bli bättre kanske. Om man lite lite munkabel på honom eller vad det heter så blir det väl bra kanske. Ja då bitar inte folk i alla fall. Nej. Kanske får bita i gräs. Så var det var <laughs> ja men Om vi ska gå och snacka lite band i den senaste veckan. Det har inte hänt så jättemycket förra veckan. Det är mest rotation på spelare i allsvenska lagen. Det största, det var väl egentligen att Movitz gick till Bayern. Om man kollar, med ett nyförvärv Ja, det var det ju. Helt klart. Det är bra för David. Det är ju, tycker jag är kul. För att det är en bra målvakt som kan fortsätta utvecklas. Jäkligt bra målvaktstränare i Bayern har de också. Så det tror jag är bra. Sen är det ju alltid delade känslor där med Hammarby. Liksom. Mm. Det, det, så är det ju. Men... Men med liksom David är en så jättebra kille och vi vet att han får det bra där. Så det känns ju bra tycker jag. Det är helt klart. Får vi se vad framtiden har med Kommer i annat rykte idag på som Sverige? Att varhera järve till Haparanda? Ja, det verkar ju vara klart. Helt klart. Ja, han skulle vilja jula ditåt så att det får vi får se se. Nej, men det är, en, det är en spektakulär målvakt. Han är jäkligt vass i sina bästa stunder. Haparanda i övrigt ser ju bra ut. Det var som Westman sa nu att men de spelar väl elitserien sen, för Hiltonen var ju också klar där. Men det gör de inte, utan de spelar ju Allsvenskan. Så att, eh, det skulle väl vara en jätteskräll om de inte går upp. Men Hela är ju ändå i Ryssland förutsåg. Ja, det, det gjorde de i och för sig. Då. Att gå till Allsvenskan, det är ju ett stort steg. Ja, det säger ju någonting också. Ja, <laughs> gör det har köpt bygget där uppe också, verkar det så. Ja, det, de gör kanske det. Har de Twitter? Har du sett nå? Bygget? Nej, jag har inte kanske det. kanske står på finska, Kunkåta så jag inte. Det. Ja, ja det, ja, det kan ju vara det. Ja. Bygger ishotell där, så alltså. det kan ju vara en isbygge eller nånting, alltså. Ja. Vet ja, inte, de har lagt det på is om inte annat. Ja, det kom det. Det var ju liksom lite upp ett mål för dig där. Ja. Göteborg! Ja, ja det, där är det bra. Ja, det är bra grej. Göteborg är bra. Ja, det tycker mm. jag. Men annars genom i Sverige, vad, vad hände? Det är rätt stilla, va? känns det. Ja, det känns ju som att det är rätt stilla. Det finns inte så där jättemycket etablerat. Vi har väl en 15-20 lag som intresserar Daniel Eriksson som spelar Kazan, känns det som. Men nej, då. Eh, nej men det är väl egentligen den etablerade som finns kvar. man mm. Bortsett från ryssar och eventuellt de finner. Men med ryssarna, det går ju liksom inte. Det, det är svårt. Det är ju ett par på bakarna nu. Både för värdet, alla drog ju till Ryssland också. Ert spinnar väl på hög jakt. Och... Villa har väl vill aldrig, aldrig stoppat om att jaga jag spelare tänkte jag säga. Speciellt inte om det drabbar andra lag känns det som. <går> oh, ja, Sparis, vad säger de det där? Men <går> ja, helt ärligt så vet man inte om de är liksom, hur intresserade man är. Sen är det ju alltid det ska man ju ha med sig att det är ju taktik i det här också. Man är ju rycker och drar och jag ska inte säga att vi alltid Spela helt rent. Sen försöker vi inte vil lura spelarna. Det säger jag inte att vilja göra, men eh, det jag säger är att det är klart att det är lite tio och att spela, även om vi har väldigt bra relationer band i bandet på något sätt. Så det är klart att jag har släppt någon sån där som vi inte har varit duggintresserade av. Eh, så att, lite så funkar det. Mm. Men det har varit ändå rätt stor rotation på bandspelarna. Eh, Vetlanda framförallt har ju värvet ganska friskt. Mm, ja, precis. Det känns som att. Eh, yeah. Jag vet inte, jag tycker det här med Friends Arena har ju blivit, alla vill ju dit och det är ju inget konstigt, men jag kan väl vända på det och säga alltså hur många har möjligheterna att egentligen ta sig dit då. Det var inte så alldeles för länge sedan som du var underskott i Litserien. Och jag sa ju det tydligt innan vi började våran satsning att det känns ju rätt bra att, att vi har kunnat vara nere i källan de här åren som har varit och tagit oss upp. Uh, istället för att liksom ha varit i källan nu när Friends kommer, det hade ju känts där. Och känna att det inte är ens är nåbart. Va? Så att, nej äh, men det är väl kul att det blir fler lag liksom. Det kan jag ju tycka att det sprids, det är bra för sporten och inte annat. Vetland är lite förvånande det de har gjort ändå. Har de någon chans att kunna ta sig till främst redan nästa säsong tror du? Vetland ja. ja. Får jag väl äta upp, men nej jag tror inte det. Men sammanlade också deras grannar i Val, Vänersborg. Eller grannar, kanske det är jag jävla grannar i och för sig, men neråt i Sverige, då är det rätt nära ändå. 60 mil mellan Ja, men ner, neråt och neråt, det är närmaste lagen ifrån, mm. från Skåne, tänkte säga. Man åker förbi <laughs> men Ja, då är jag på, jag åker med. Men, de har ju också satsat känns som att liksom var på gång i den här förra säsongen med Stefan Karlsson. Och... Ja, absolut. Alltså, det, jag säger de här åtta, det känns väl som att det är åtta även den här säsongen. Sen vet jag inte, liksom man ska på förhand prata se med för någon lag, liksom, men ja, de som var där förra året har ju definitivt chans i år. Och sen ska väl vi in där och knuffas lite också. Kanske någon till, så att ja, det blir ju hårt alltså. det... Men det är det som är kul. Ja, ja, absolut alltså. Jag tror ju på det här som jag alltid har sagt. När det blir jävligt jämnt så är det ju liksom fysiken någonstans som avgör. För nu finns ju kunskapen på på många lag. Och då är det de som är bäst förberedda som drar sista stråt liksom. Där vi ska vara förra åren och där vi hoppas kunna vara igen. Att lämna ingenting åt slumpen utan. Vi är ofta i förra åren dragit sista stråt. Och jag tror liksom, att den kunskapen finns i föreningen. Jag säger inte att vi ska dra sista stråt och vinna. Men, men att kunna gå långt tror jag definitivt är Jag såg ju på att du körde militärträning. Oh. Det var, var, det, var det som en riktig militärpass Det var det mer rejappmånad? Repmånad hade jag varit med kan jag kanske, så att det var det inte. Nej, men det var ju liksom, repmånad för det måste vara världens bästa film. Ja, oh, absolut. Så. Oh. Oh, oh. Och du har inte skrivit sett känns det Nej, ja, ja. Jag sitter med ett vågetecken. Oh. Oh. Oh. Nej, dåligt av mig tror jag. Oh. Det två t ja. Två, var tveta Nej, men det var ju på riktigt, det var helt slut alltså. Bergvall är ju oerhört bra tränare, men han var ju helt färdig alltså. har var citatet alltså citat i också att det var kul att testa på om man vill inte göra det igen ungefär. Nej, men lite så. Jag tror att. Eh, jag såg nog bilden och sprang släppa på den och, hej och så att... nej. Jag så tror Johan Esplund sa så här till mig. Vi har ju haft kontakt länge och han har ju liksom längtat hem. Och han sa att vad, vi ska sätta upp. en ska träna hårdast och bästa av alla, sa Johan till mig. Så han var med ett fyspass och han att jag vet inte om jag kan sätta någon standard för träning i det här laget. Här är de till och med vältränade. Jag vet inte vad han menar med det. Men att jag menar, det han sa först och främst var väl att. Eh, det är en oerhör, oerhört homogen grupp träningsmässigt. Det, det är ingen som ligger på latsidan. Så det är bra. Ja, det kan ju bara vara positivt. Ja, det är bara positivt. Och ha lite finess i det så blir det ju hur bra som helst. Bayern München på is ja. jag. <laughs> ja, ser, ser ut såd. Med på Bayern och var Dortmunds-prestationer i igen den här förra veckan. Ser det så ut på isen, då ser det ju otroligt bra ut. Det känns som det här ämnet kan vi prata länge som helst, så vi får fortsätta. Men, men det är klart att... Så tänker vi när vi tar hit spelare att vi vill inte. De ska ha tyska. Ja, men ja, men lite grann. så kan man ju värdera det om man vill. Men. men äh, ja, alltså. Det ska ju vara liksom hårt arbetande spelare. Jag, jag är ju alltid, jag sånt här som Stefan Ren, liksom, som grovjobbande jobbande lirare. Liksom. Det är ju det ultimata. I min värld är det det. Va? Jag Messi är ju där någonstans också på något vis. Liksom. Så att jag ska inte säga att vi. liksom har plockat hit Messi. Men att de skulle ha någon form av karaktär. Alltså Holmberg kallas ju kenianen och det är inte fintet och så vidare så att mm. ja. Och sen har vi ju lärat Zlatan. Ja. Jag sa, du sa att vi inte har var Messi men det är Zlatan vi har värvat tydligen. Eller inte ja, dig. Ja. Jag skrev ju faktiskt flera fler representerade. Jag skrev ju Chaviniesta. Zlatan, Shaviniesta. Det är någon blandning där Johan är ju någonting mitt emellan. Alltihopa känns det som det är en oerhörd artist men sen liksom har utvecklat defensiva spel fantastiskt vad jag låter säga så att kolla på ryska finalen och lite sånt där. Ja, men han är ju vassevilla barnmask. Liksom. Det det är ju få förundrat. Och Berg var ju befonda bak sorry. Ja, men visst är det väl så. Det tycker jag är lite roligt, va? Jag menar vi vågar ju aldrig ta till något ord i banden så där utan. Då är det världens bästa genom tiderna tycker alla och hej och ho, men att säga att han är Bannes Buffond, då rynkar man på näsan. Varför då liksom? Ja men jag sa ju något om om hade flyttat upp på Skallberget och, och sagt att jag skulle vilja spela VSK fotboll inte tror tror att de hade sagt att nej det vill vi inte. Man har sagt att vi spelar VSK band då? Ja då hade jag sagt kör. <laughs> nej men alltså, det ja, men alltså där tycker jag att när man pratar liksom sådana som är bäst och förmodligen kanske inte kommer någon bättre heller att där är, kan man inte prata ålder och tycka att sånt har en betydelse, det är ju hur bra som helst. Det är förmodligen den bäst tränade laget också. Jag menar, vad, hur mycket kan man inte lära ut då? Så att, nej, den känns ju liksom... Det är ju våran befond. Om man om nu tycker att han är bäst i fotboll. Jag har som sagt 2% i Juventus, så att jag tycker det. Det är han eller David Simon, eller Nej, jag kan inte påstå att Arsenal har haft en bra mål. Jag Jon John Lukic och eh, vår vän från Nordirland, Pat Jennings. Så att, eh, nej, det har vi lite att jobba på. Ja, om vi ska prata lite, vi ska banda lite så här... Så har du blivit lite kritiserad på slutet. Har ja. Ja, det har ju blivit det på sociala medier. Med att... Vilket jävla uttryck sociala medier. Ja, Facebook och Twitter kan vi köra på då. Mm. Med att VSK Bandy inte vill satsa på unga och egna talanger. Mm. Men när det här släpps så är faktiskt Fredrik Rydberg klar för VSK Bandy. Det är en egen talang. Han är klar? Ja, han blev klar idag faktiskt. Så får vi se det hur, skor, det... Här. hur det här blev att, att lägga ut nu innan vi har gått ut. Men... Nej, men... Jag håller inte med där då För det första så är vi, Nu är vi 14 kontrakterade då Seniorspelare Av de 14 med Fredrik Rydberg Så är det sju stycken som kommer från våra egna Ungdomsledare, alltså 50% I en absolut klubb. Att då inte tycka att man satsar på Egna, det kan jag aldrig hålla med om Och i ena änden så vill folk att VSK minska spela semifinal I andra änden så ska vi bara egna produkter Och just här och nu så går inte den ekvationen ihop. Och det vill bara att titta på andra stora klubbar. Då kommer vi tillbaka till det jag tycker är begränsningen i Bandi. Att i Bandi så ska det vara väldigt, väldigt jordnära hela tiden. Och det ska det vara. Men ska man ha resultat så, så krävs det också att man gör vissa saker. Det är inte svårare än så. Jag tror jag vet inte, jag, jag ska inte säga, men, men 50%, jag vet inte om det är så många som har det. Vi tar upp en talanggrupp här med 4-6 spelare som ska matchas in i för att ännu fler ska få chansen Lillis och Westman går ner och tar lite ansvar över elitverksamheten Hompak eh, kommer hem är han gammal tänker jag egen produkt det kan jag inte tycka nej. att han är gammal det, det, är 88. Så. det var 87, 87. 87. Eh, Ted Bergström ah, vara ja förtjänar inte våran egen man är 24 det är väl egentligen Bergväll som sticker ut med åldern, men samtidigt så säger publiken som har börjat dala att det finns inga profiler Jimmy Jansson valde att lämna oss. fick Vi vill ha kvar honom. Jag menar, det är ju, tycker jag, det bästa situationen för Jimmy ska vi hitta, liksom. Och det var, i det här läget att lämna, kanske för en stund och komma tillbaka. Så jag vill ju någonstans att folk ska känna att de kan komma tillbaka. Därför känns det jätteroligt med Fredrik att hans initiativ att vilja komma tillbaka och kriga, liksom, det tycker jag är skitkul. Jag hoppas att våra andra spelare där ute känner likadant. Liksom. Bara för att man lämnar så behöver inte det vara slut för dig. Så att, ja, kritiserar. De får tycka om att vi kritiserar kritiserad om vi inte vinner också. Så liksom, det ingår i rollen. Och jag säger som jag alltid har sagt. Skulle ingen bry sig så skulle det vara löst att jobba. Jag ser hellre att folk bryr sig. Det är så enkelt här. Ja. <laughs> är det här. du med? vi stänger den? Ja, då går vi vidare. Ja, ja, då kan vi snacka lite annat än sport kanske. Det här kom igår. Det här, nästa grej. Så jag, vet, jag tror jag lyssnade på någon podd igår Jag vet alla mina kamrater lyssnar lyssna på Och då kom de in på beroende att, Nej det var på arkivsamtal det senaste Att man får, vuxna kan bli beroende av saker Typ olika spel Och det trodde aldrig mina föräldrar skulle bli Och det här är de tydligen De är beroende av spel eller hur då? Ja, och vissa för saker spel. För spel. Att exempel, det började med att min mamma berättade så här att när Tetris kom. Mm. Att de satt och spelade Tetris så mycket. Att när de gick och la sig så såg de här tetris framför ögonen. Och Kampus inte känns att man till reagerat. Nej, det måste vara världens tråkigaste spel. Nu ja, det... skulle jag drömma om en jävla Tetris-brickor. Då, då skulle jag ju söka för någonting. Det alltså. är <laughs> helt klart. Och nu är så att det har fortsatt. Och nu, nu kommer jag alla appar på telefonen. Så det blir väldigt mycket lättare att spela. Att då börja med Candy Crush. Och då säger de, nej, det ska jag aldrig spela. Fy, fy tusan, och tråkigt så kommer det direkt så här, oj, han var på level 42 på Candy Crush så sitter båda två hemma var sin Ipad och spelar Candy Crush och nu har den nu här: nu spelar han Hay Day som är en farm ja. där man odlar och säljer grejer till andra men du vet när jag var lite fan som heter Bondespelet där man satt och plötta som en monopol. är det någon liknande del? jag vet inte, jag är sånt där Nej, men det här är typ som, vad kan man säga The Sims, eller något skit man har en egen farm när man sår och säljer till andra via sociala medier. Jag spelade inte jag, jag har varit tvärt emot. Men din det. mamma spelade alltså. Ja. Och men nu är min jag pappa, i någon sån här lucka. Ja. Du ska inte säga inte du twittrade av dig själv förra veckan med en någon banana någonting experience något spel som du twittrade ut. Ja, men det så, det, det var ju, då kom ju du fram till att det var min son som hade gjort ja, det. men jag, det jag, tror inte det. Det jag tror inte det. Jag tror inte det. Nej, jag, du, jag tror att du sitter och spelar på luncherna Beroende jag, nej, nej, jag är en sån här lucka, så jag. jag har ju spelat alla tv-spel som fanns när av en liten Så nu kommer det en sån här lucka emellan För jag har inte en aning om det här nya Däremot så kan jag ju faktiskt FIFA och sånt här på Wii Det, det kan jag tycka är roligt på, på, på Wii? Ja du säger Wii Det brukar vara så här PS3, Xbox Nu kommer det <laughs> Wii, Ja, ja men det är klart det är jag Säger det, jag det är inte med där Utan tillräckligt kul så kör jag Så att jag har ju haft perioder faktiskt. Jag har fastnat i ett sånt spelande. Vad var det då? Nej men alltså, det, jag kommer ihåg Sega 16-bit hockey liksom där jag kom. Jag, var my, jag hade Mike Garter och New York Rangers liksom. Det var, ja, men alltså, vi körde det rätt hårt så sådär i perioden. Mm. kunde ju sitta hela nätter och sådär. Och jag skulle jag ska väl jag känner att det, det kan väl hända om jag är ensam hemma att jag faktiskt sätter mig och lirar lite grann. Det, det, det Så att det är kul här ju. Fast inte så att jag liksom då har ju beroende av annat mycket starkare. Så. Fast de här nya spelen, totalt... Starkare? Liksom. Då? Nej, Jag kan ju tycka att jag eh, får stå i centrum med ett beroende som <laughs> har... <laughs> Åh, hur tycker du? <laughs> ja, ah, ja, ja, ja. ja. har inte ha, beroende, beroende du? av Arsenal och Veskobandi och sådär. I alla fall om man frågar familjen. <laughs> ja. Ja. ja, nu är ingen hemma så du kan ju inte fråga dem. Men ja, jag tror var... ja, Men Jag dricker aldrig heller längre så jag kan inte påstå att jag har beroende där heller. utan Det var ju också någon sån här period. Alltså där med, som, det känns som du kan ju ha in lite grann. Ja, ja. Kan nog vara så. Hur länge Kom. håller den i? Ja, det blir ju, liksom. ju på. 21 man, nu. 21 nu. Ja, du kan jag räkna. Fem, fem bass till får du nog räkna. Alla fall. Ja. Sen kan man ju skicka drinktips över Twitter också. Ja, det, det smakar bra faktiskt. Men helt ärligt, jag blev jätteförvånad när liksom kommer så här. Nu ska jag dricka vodka Red Bull. Liksom. Det gjorde vi i 96. Liksom. Är... Det, är, det känns som att det är lite inne nu det är Nej, det är, det? Det är, är ja. bara jag som är ute, men jag dricker nog för det går. Du dricker druckit i två år, tror jag. Kivi. Nej, jag, nej, det har jag inte. Jag har druckit ett halvår. Vi är inne på beroende, var det där vi började? Mm. Ja. Och så går vi på Red Bull Vodka och Kiwi. Ja, om det är, det är det bra, det, bra, jag är beroende, är beroende av. Av. Nej, men alltså, på helgen. Du är helt ärligt, alltså, Red Bull, jag, alltså, jag fick en sån krasch en gång någon lagfest vi hade. Alltså, jag höll fan på att stryka med dagen efter, alltså, jag drog för mycket Red Bull, så att passa upp med det. Alltså. Ja, jag vet. Det är helt ärligt alltså, det är ingen lek alltså. Jag börjar när jag börjar köpa lite komplement, lite sidor. och sånt där. Jag dricker ju inte öl. Nej. Det är ju manligt. <laughs> jag känner på mig att den här ska ja. komma. Nej, men Du det... gillar du öl eller? Ja, men du vet ja, nu kommer vi till det där. Att... Fast du dricker ju inte seriöst, men Nej, men vi kommer ju till det. Där. När Jag dricker så gör jag i en anledning. Jag dricker ju väldigt sällan. Eller aldrig, ska jag säga, hemma. Vi dricker inte vin hemma, vi dricker inte öl på det sättet. Det är, är det fest så är det fest. Och då, då funkar det mesta. Man kan dricka kallt in på vägen hem från Lidköping. Är... <laughs> på väg till Göteborg. Och så får jag fram lilla grappa där ljudspelar. Ja, nej. Men alltså sådär. Nej, jag vet inte. Fest är fest för mig. Mm. Jag tycker vi lämnar den. Det ämnet. Ja, det var egentligen din mamma vi lämnade. Ja, gjorde det gjorde jag också. Du tog det inte i mål, känns det Nej, det blev sådär, känns det som. Ja. Men jag fortsätter då. 237 miljoner på lotto. Norrköping. norköping, vad? Ja. Köping, va? Ja. Ja, då kan det, ja. Jag, du har ju bott i Norrköping. För den jag har bott där i tre år, pluggat. Ja. ja, hur skulle du känna om det, det var ett jättestor uppstånd här, om att ha oh, mycket pengar skänker till Peking som fått ditt favoritlag? Det är ju ett så här: intervju med klubbchefen så här, Åh, oh, vad hoppas ni på? Hur skulle, hur skulle du reagera om du fått den frågan? Det känns en jättelöjlig fråga för det första. Ja men för det första, om jag vann är ju en stor skillnad till att någon annan vinner. Nej men du vet, att jag är stan här. Någon NVS-kår, det, det du vet, har vunnit 237 miljoner. Ja. Och kommer direkt frågan till dig. Ja, oh, hur mycket pengar vill du ha? Nu slog Ted på min arm ja. så att jag skulle förstå för jag som inte ser det här. <laughs> ja men alltså, hur mycket kommer... Ja, nej, jag skulle inte förvänta mig någonting på inget sätt, varför skulle man göra det egentligen mm. kan jag tänka men sen är det en annan grej, skulle jag vinna. jag har ju sagt att, jag menar vinner man 237 miljoner, mm. då har rätt mycket ränta varje år, man behöver inte göra så mycket man kan fördela hela familjen och ändå sitta på 150 miljoner Då delar på. ut rätt mycket faktiskt ja men då delar ut ja. mycket också sådär. och så kan jag ändå liksom ha en 10 miljoner i ränta varje år så att jag skulle ju utan problem ge VSK Bandy 5-10 miljoner och så skulle jag ju göra matchtröjan helt ren från reklam liksom. Det är ju det jag skulle göra en bild på dig på ryggen. Nej, nej, nej, nej, det behöver jag inte. Det är jag står i centrum så. Ja, men inte på det sättet att alltså VSK ska jag aldrig stå framför utan snarare lyfta fram den skulle jag göra. Uh... Så det, det är ju något sådant det blir ju svårt med att spela på tal om beroende. Så att jag har oh slutat spela också, så jag gör ingenting längre. Jag spelar i den här. jag gör. Nej, man läser blänket. på Svenska Fans och Värva. Det var, det var det faktiskt en som man skrivit, var kan PC vunnit 237 miljoner? <laughs> men det, jag måste bara. Jag ni sju spelare förra året, vi har in fyra, folk tycker att vi värvar mest. Men, men så kan det vara. Ja, det var en parentes. <laughs> det vill du få det sagt. Ja, visst, visst, visst. Nej men det vore ju häftigt va, du, jag, ja, jag skulle göra det. Skulle du ge något jag då? Nej. känns som att de har pengar så räcker det ändå. Ja, däremot... där, alltså, det blir rätt små summor ändå för dem och så. Ja precis, det, det gör ingen skillnad där va? Lägger du in 10 till VSG så dubblar ju... Då blir jag omsättningen ja. Nästan hela omsättning Så att det är klart att eh, Lägger du in 10 arsenal sedan Men det är en Skiktad deloge Wolcott nästan <laughs> Nej Nä, men alltså Därmed skulle jag åka dit Rätt ofta Jag skulle köpa med någon plats Liksom Och få sitta med legenderna Och skapa med ett namn Med legenderna Skulle jag säkert Sitta göra. bredvid JC och Chris Martin ja Nej men alltså sen Nej men det skulle jag göra helt klart Men, men att ge dem pengar känns det så där Det är möjligen om, om jag fick vara med och bestämma Vilken fårvart vi ska ta <laughs> ja. Inga från Frank Frankrike kan jag tänka Det mig. kan du, du skriva upp det tar med. inte Zlatan Jag satt det koll Nej vi, vi glömmer franska lia Zlatan är lite för gammal sen, jag, du, jag äh, Ålder hade ju ingen <laughs> betydelse <laughs> Nej nyss. men i Archenors tänk Så har det en betydelse och det, och Argument nummer två är att nu är han på väg till Juventus, mina två, övriga 2%. Två och någonstans tycker jag att ta stopp i ett byte av lag, liksom, någonstans. För han visste mycket väl vad Frankrike var när han flyttade dit. Att liksom efter en säsong känna att det här var inte okej. Okay. Alltså, är äh, någonstans får det ta slut för hans egen storhet kan jag känna. Liksom att behålla Frankrike men avsluta det här. Möjligen liksom spela tre år och så avsluta i Premier League då. Men det blir inte Arsenal. Ja, fått det där. Ja, det känns så där. Att vad gör du? Sluta prata på topp. Nej, men de lagen det skulle kunna vara aktuellt spontant är i City, kan jag tänka mig. Chelsea. Skulle, ja. ja, skulle Möjligen. det vara Chelsea också. Ja, Chelsea. Och, West Bromwich. Ja, men hur häftigt vore om han är Wolverhampton. <laughs> ja, men de åker ju ner en till. <laughs> ja, men fan. då går ju de upp igen. Då blir Jonas Vargman jätteglad. Att de går upp ja. och Johansson håller ju också. Det är, det är ju, där har vi ju till svensk lag. Jag. Ja, då vill vet det ni är ni inte hur vi är så Ja, men jag vet det var, vet ni var? För att de var här och spela mot IFK Ja, och VSK för den delen också. Spelade du på den tiden i IFK? Nej, det gjorde jag inte. Jag var väl sju <laughs> år typ. Men däremot så var de, om jag inte är helt ute och cyklar, den första tips extra matchen som visade sig svensk TV69 någonstans var det Wolverhampton. Så att det finns en koppling. Och sen att de var här i Västerås gör också att det blir ett starkt fest det här. Och sen hade de en legend på 78-tal Ken Hibbit med långt hård och, och liksom... De där Gabba fick jag träffa den var där det, det var det var det, det stod valt och kvalet mellan Arsen och Wolves. Jag tror att du var min... rätt ändå. Ja, jag gjorde det. Trots att det går lite tungt nu. Vi ligger ändå tveiga. De åker ner till League One. Ja, det, men jag har varit någon sån där känsla för Wolves som jag gillar. så alltså, det är ett arbetarlag alltså. Där är det, det är inte guld och gröna skogar där utan där krigar man, liksom. det är gamla tuffa grabbar liksom. mitt centrala England. Ja, fan. ja, Det regnar egentligen. Liksom. Ja, som var ju inte glada nu. Efter söndagsmatch eller om det var jag i lördag. De man ju planerna och slog ner vakter eller lite sånt där. Aha, lite VSG-mentalitet kan jag tänka. Jaha, okej. Okay. Som du har varit. Pass! Ja, <laughs> ingen kommentar. Du gillar inte när folk säger ingen kommentar. Nej, därför sa jag pass. Ja, okay. Tack. Du skrev ingen kommentar i ingen här ju. Du vet hur stor det Jag sa pass, men han skrev ingen kommentar. Ja, ja. tänk till det har inte kan som sagt. Kring vad då? Då kommer vi tillbaka till beroende. Jag har spelat mycket poker i min dag, så därför säger jag pass. ja Ja, ja mm. Det var inte roligt att flyga Va? Pass. Pass. pass. <laughs> nej. nej. Ted. Campo ska gå in till terminalen. Då säger de pass. Aha, tack. Och så går Campo in. Jag, bara, Då, jag ska ju passa på den här. Ja. Nej, ha. nej, nej. En <laughs> halvdant försök oh, igen. Ja, sådär. Jo, men du tycker också att du går tillbaka till Norrköping. Ja, just Känner det. Du? Det var där vi var. det så här. För det som också är så kul i den här artikeln, när de vinner de här 237 miljoner så kommer det att det här får du för pengarna. Så här, du får ja, tio slatan ja. Ibrahimovic eller liksom sådana saker. Och får... tolv skoda Fabia 1,2 liksom. Ja, men du du får 100 Emil Forsberg, är det inte det? Sundsvalls fårvård eller något? Ja. så här, du får 100 sådana, om du vill ha 100 sådana. Men det är det Leif Forsbergs son, hoppas som spelade där upp en gång till. Det måste det ju vara, va? Ja, det är det säkert. Inte Peter då Nej Utan Leif på Forsberg Det var ju en fotbollspelare Giftsundsvall då, På den tiden jag höll på När det var svartvitt tv och sånt där eh, Vi var på samma träningsläge för övrigt en gång, Men det är en annan historia Får vi ta en annan gång Men så Okej okay, vad, vad, vad ska man köpa för de här 257 miljonerna Om vi skippar sporten mm. Skippa sporten vad, vad, Alltså vad jag skulle köpa Ja Åh oh, hej oh. Något roligt Emil oh. Forsberg är inte så jävla rolig känner jag. Man jublar inte när Man får den i klappen liksom Nej vet har ett stort paket också. <laughs> Nej men alltså jag skulle, jag, jag gillar ju bilar sådär. Jag, så jag skulle ju köpa en bil och så skulle jag förmodligen byta den ganska snabbt. Men jag skulle köpa en bil för att min fru skulle inte tillåta mig att köpa fler. Sen skulle hon kanske få en, en rolig bil också så att vi kunde shoppa lite kul. Men Fiat. Fiat. hon Fiat. Du skulle köpa en. Skulle du, vad skulle du köpa för bil för Ja ah, det, det, det är en svår fråga. Det finns, jag säger alltså, gillar alla bilar. Det, det är en så. här... Dag för dag grej liksom. Kampus slå till och med en liten skräll och köpa en Skoda. Eller Skulle du köpa en Ferrari så måste du ju nästan köpa nytt hus med bättre garage kanske. Det kanske nu var. klankade vi den på nytt, mitt hus också. Men jag skulle köpa... Men vi ska gärna flytta. Ja, kanske. Men Jag skulle köpa ett, <skratt> alltså. ja, ett boende skulle jag göra. Och sen så Jag vet att min fru vill... alltså Hon älskar att resa så att vi skulle resa. Rätt mycket skulle vi göra. Och sen så... Skulle de starta ett bolag faktiskt... Hon är fantastiskt duktig med organisationsutveckling Och coach, karriärcoach och sånt här. Så det skulle jag nog göra Se till att det liksom får en ett bra fest Och sen grabbarna, ja Rätt mycket grejer som de vill ha Skulle jag kunna tänka mig Men liksom, jag vet, svår fråga liksom. ja, men skulle du köpa iPads Och nyaste iPhone till grabbarna Nej, nej, nej, nej. Utan mm. det där är ju alltså där är vi rätt Jag var ju oerhört bortskämd som barn själv Så där har vi faktiskt bestämt att Nej, det, det ska inte vara självklart alltså, utan en god prestation som man har gjort någonting bra, då, då kan vi liksom tänka oss att göra lite extra sådär. Om de äter upp grönsakerna och sånt. där. Ja, men, typ exempel, sonen har önskat sig en iPhone hur länge som helst. Och vi har ju sagt att nej, du, han, han är 11 år liksom. nej du får ingen iPhone, det är, liksom, det är för mycket. Vi är knappt att en annan har liksom. men så gjorde han en ögonoperation och var jätteduktig och liksom. Och så fyllde han och så är det någon gång man ska få någonting som man inte har förväntat sig så är det där. Och han liksom trodde inte sina ögon. bra gård. Det hade varit nog så. Jag kan ju fatta Nej men och så liksom han fyllde året så han var jätteglad verkligen. Och då känns det okej. Och då känns det lite roligare för dig också att ge bort den. Ja, ja. Men kan man göra en fulig i sådana lägen? Om man vinner det. Nej, men jag går och köper upp Villa och Bayerns matchtröjor och sätter dit VSK-logan på magen. Och det ger dem ett, liksom ett bud som de inte kan motstå. Ja. Liksom. Här, 20 miljoner, det... det skulle väl ingen säga till ett i Sverige. Men är, är det, är det, frågan är, är det värt pengarna eller det bara för att de ska åka en vsk på magen? Nej, men jag är lite sådär. Det här med klubbmärken sådär för mig, alltså, även om man liksom är i krigar och man tycker saker om varandra ibland så... Nej, det vore inte rätt kan jag tycka. Däremot så kanske jag skulle köpa in mig på tv-reklamen när de kommer ner till id in lite synken. Det kanske jag skulle göra. För då är det ändå vi ett bolag på något sätt som är inte är direkt kopplat till buy. Men vi ska inte, ska inte skända varandra. Så det, nej, nej, det ska vi inte. Man kan göra diskret. så Jag köper upp Tottenham så, så skriver man Gunners på magen bara. Inte logga. Nu vet jag vad jag skulle göra. Alltså, för, ja ungdomssatsningar, alltså, nu är jag inom banden och jag brinner verkligen för att det ska finnas is för barn och ungdomar på fler ställen. För att, vi, alltså det här med hallar är en sak för elitserilagen men att folk, barn, ska få åka skridskor. jag skulle nog se till att det fanns isar, för det är ungefär som man lär sig simma det här med skrisko tycker jag. Jag menar, själv bott i liksom, född och uppvuxen i Västerås, bott i Sandviken i tio år det är bara is, mer eller mindre. Aldrig fått lära mig åka skridskor. det är katastrof tycker jag. Och det är två planer här i Västerås. Hur många borde du ha? Fullt stora banderplan. Ja men för alltså. det första kan jag tycka att varför finns det inte ute på områdena för spontan åkning liksom? Nej. Det är inte för stort? För stort? du alltså, då? Alltså banderplaner kanske inte går att förlägga överallt. Ja, men det räcker att det är nis att man kanske är sju man eller hockey eller konståk men att man vågar skrids. Sen får ju barnen välja vad de tycker är roligt. Även om vi vill att alla ska spela bandy så kommer det aldrig att bli så men det är större chans att det finns is. Så tänker jag. Mm. Så det skulle, det, det skulle jag göra, för det skulle gynna jättemycket barn alltså. De skulle få kul. Skulle kunna ha 100 procent egna talanger i laget också? jag äh, tror några... i alla fall inte det, men eh, 90. Ja. Mm. 90 stycken egna talang. <laughs> <laughs> <laughs> det kan bli helt stor grupp, alltså. <laughs> 90 var du med. <laughs> nummer 90. Ja, 90 ja, nu var vi där igen. Så, ja. På tal om det, nummer 90, du... Personligen tycker inte du om att, ha, att man har höga nummer. Nej. Varför inte? Men alltså idrott är ju någonstans liksom de nummer som finns. Liksom. Det finns ju inte. Nej men alltså det finns det ju inte. Jag menar, i fotbollslag så har vi sett så många. Liksom. Och det är lite det här med klubbmärken, tradition, historia. Liksom. Jag menar det börjar ju någonstans med Gretzky. Liksom. Och det kan vi köpa. Liksom. Var ju liksom störst och bäst och på alla sätt och vis. Och så kommer Lemmyö och, så liksom, och sen så liksom, nu är det Clas Göran Bengtsson i de farturna BK liksom, som ska ha 77 eller någonting. Nej men alltså jag vet inte. Jag tycker i alla fall att liksom de traditionella lagen egentligen så skulle man ha liksom från 1 till ja, vad det nu är då, 22. Det känns som en slags räddning bara. Alltså när 10, 11, 8, 9, 7 var upptagna. Nej men då tar jag 70, 60 för att Aa. det sticker ut. De vill inte ha nummer 23 nummer Precis. För då, då är man en breddspelare Då tar man sig de här större ja. För att då vill man säga ändå är man lite coolare nummer 90 liksom. eller... Men något ja. som irriterar mig jättemycket Är när man börjar nummer 100 eller 150 Det irriterar mig jättemycket jo, men då det man När det kan... blir tre siffror Ja men vänd på det så här. Då. Från 2000 framåt de, När de kommer upp och ska skapa De har och, och då, Om man ska gå på födelseår mm. liksom. Men, du, nej, men det är inte. 0.0, 0 noll. noll, dubbel noll land, ja, men det. det är roligt. Ända <skratt> <skratt> gången jag kan acceptera när det är tre, men det är när, som när Mickey Carlson hade gjort. Var det 500 matcher eller 500 mål. Det var ju ingen äggi tejön. Ja, nu är ja, men då. Matchen, då. Fick, jag tror att det var matcher, då fick han och åkte ut och bitten och satte på sig en 500. Ja, för han spelar ju inte med. Den. Nej, nej, nej. Nej, men alltså det där är ju. Nej, jag är mycket för tradition historien. Alltså, man förtjänar ju vissa nummer kan jag tycker. Alltså utifrån den förening du är i också Det, det ska inte bara vara att vem som helst har på sig 10 och så som du säger till Att man liksom, ja men då var det liksom 110 Bara för att man vill ha 10 och sådär Så att eh, Nej men jag håller ju stenhårt I min 11 när jag spelar fotboll mm. Nej men alltså så Ja mm. men jag hade gjort flest matcher i IFK då Alltså det gänget som var då, jag gjorde rätt många matcher Kunde jag tycka så här Men sen när jag gjorde comeback 17 gånger Så liksom jag skulle ha 11 det var, liksom, det var någonstans mitt nummer Och det var ju liksom aldrig något problem Sen kan ju någon tycka att det är kaxigt eller stundet Och det är det. som om Foppa skulle spela i 25 Det funkar inte Nej, nu. och jag, nu, nu ska vi inte koppla på mig Med Foppa på nej. något sätt men att, alltså att, <laughs> Nej, men vissa grejer tycker ja. jag liksom Hänger med, det är som det är Som är borta nu, det är ingen som ska spela i två nu liksom, tycker jag. Det är ju hans nummer Tills den dagen han inte är här längre Sen tycker jag liksom att ja, Nej, jag vet inte men det var ju så kul att i, om vi kollar på Hoppa ett bra exempel, det var ett bra exempel verkligen för när Jörgen Jönsson spelade i landslaget och då var jag ju med inför VM, då hade jag en kött. han ju han alltid 21 i landslaget, så åkte ju Hoppa ut och slutet när han kom tillbaka. då fick Jörgen Hoppa lite åt sidan och Hoppa kommer att ha hon sitt nummer 21. Och då är då Jörgen Jönsson som gjort flest landskamper i Sverige egentligen. Han är där på topp top 10-listan. Ja, men det valet hade ju faktiskt Jörgen Jönsson. Jag tror inte att det var Foppa. Jag, jag har svårt att tro att Foppa skulle ställt det kravet. Jag, jag tror inte heller han har gjort det. Utan det är Jörgen som säger att du ska ha det här numret. Så ja, liksom. Nej, men det kan jag ju tycka. Liksom, att... Det är ju stort att Jörgen då, i det här läget. Mm. Nej, men det är ungefär som det här med nummer 19 i svensk band. Jag tycker att man borde frysa den totalt sett oavsett om det finns andra som har nummer 19. Nu är det ett nummer i utan för sig utanför laguppställningen. Det går min tes, men... Men vi borde ju hylla våra, på något sätt, de som verkligen har gjort något och inte, sen kan jag tycka att det här är upphissande tak, hej och hej och snart finns det inga nummer kvar, så då måste man ju liksom gå, man har liksom 84 liksom. Så att det, har, det går ju inflation i grejer också, liksom. Kan jag tycker Men där jag det här börjar ju egentligen närma sig slut här, men tänk, vad händer nu närmaste framtiden i kampen? Vad kan vi förvänta oss av vsk Ja, vi kan nog förvänta oss att det är ganska lugnt ett tag faktiskt. Vi får ju se om vi får till någon försvarare som vi faktiskt jobbar på. Det finns ju en vakans om Anders Brun nu hamnar i Ryssland vilket vi tror. Så det kan vi nog förvänta oss. I övrigt så tror jag att vi ska förvänta oss att vi ska ut och träffa Västeråsa lite grann. Bygget fortsätter personer ska få träffa grabbarna. Och lite Sen är det rätt mycket organisatoriskt, inside som vi håller på med till mm. håller på att fixa Ronnie så alltså. Ja. Eh, så du kanske inte ska dra på stora trumman och se att Ska kunna se nära dig. Ja, ja, ja kanske, kanske på tor <laughs> nära dig, <laughs> Ja, nej men det är väl det vi kan förvänta oss. Så får vi se här vad som vad vi har med oss här men eh, ser onekligen bra ut. Och själva då, vad hände? Ja, det blev väl Twitter. Fullt ut. Fram till, sommaren, fram till sommaren i alla fall. Så får jag väl se. Jag funderar mer på när du skulle lämna tillbaka trösen till dugla Men det, vi får ta det nästa oh. gång Ja, oh, men vi, vi möter i Villa där någon gång. Så att... mm. Gör vi. Jag möter jag, Villa någon gång. Jag tror att vi gör det. Känns som en lagång... Hörde att Herr Nilsson skulle ner till Villa Villekulla. Ja, ja med Herr Villekulla. Det <laughs> var lite kul. att satt du igång en hel process om att man trodde att Patrik Nilsson skulle till Villa. Det, tyckte, det. det är roligt. fantastiskt det är roligt när du skickade det också. Kiki skickade det. Vad oh, är Nilsson som var på gång? Det där här Nilsson? Nej, tror du var dålig Göteborgs och var liksom svar? Ja, fantastiskt. Ja, det var lite roligt faktiskt. Oh, vad händer nästa gång då? När kör ni det då? Nästa podd? Oh. Nej, det blir väl nästa vecka. Vi tänker planera att köra nästa veckan. Vem det blir då vet vi väl inte riktigt, men ja. vi har några på listan. Några på listan. Vem tycker du att vi ska snacka med? Ja, men jag har ju sagt att alltså, det finns ju en, jag sa ju det, Hansken Johansson är ju en, har ju har haft förmånen att få tampas med honom lite grann. Så han, är ju, han säger ju vad han tycker och har mycket i det han säger. Sen säger han det på ett förbannat roligt sätt så att Hansken är ju liksom en sån där citatmaskin fast han inte vet om det riktigt själv. Så där. Han vill att de skriver sig utan att veta om det känns som på olika saker. Ja men han gör ju som han känner liksom. det, det är det jag tycker är rätt skönt. Han, han sa ju, det, jag måste bara säga han sa ju när, när han tränade oss i, i, i fotboll och i IFK så sa han att Jag tror det var såhär, när jag fyller 50 då ska jag sluta jobba Där han bestämt sig liksom Så får jag knäga på fram till dess men då ska jag vara ledig Jag tror han blir 52 så slutar han jobba så att han håller ju vad han lovar också Så att, nej ja, men det är rekommendationer mm. Jag vill tacka för oss i alla mm. Tennis är ett ja, kan följa mig på Twitter Volthead och även andra på sådana här sociala medier. Som Kiwi tycker de att kalla dem. Eh, ja, Kiwi -person 2i. På 2i? Kiwi. k i w i, -i. Jaha, du menar Kiwi 2i. Ja. Det är det nu tappar de bort vad Kiwi hade för adressen. Så nu får vi ta den här. Jag vet inte ens vad jag har, men det blir säkert jättebra. Micke under sig kan P, så det är jag rätt säkert på att du har. Faktiskt. Det är så jag har. Jag vill gärna vara officiell. Sådär, så att, ja, så kan det vara. Ses nästa vecka. Hej. Bra, tjena.